Старі сидять собі біля столу, прислухаються до вулиці, до вітру, що мінив та й мінив білі розкуйовджені хмари і погоду. «То цвяхами забив двері?» – журно перепитує Гримич. «Забив, як домовину. Гатить він цвяхів дерево, а мені здається, мене цвяхує. Опустився на східці, посидів, та й вже не своїми ногами почав обходити вітряк. йшов до крил. А вони плачуть. Поки крутились, не бачив їхніх сліз. Отак і людина. Зупини її працю, мимоволі заплаче. І звідки цей бісів ненависник узявся? І як він думає жити поміж людьми? Ось уже і літочко маємо, а внутрі холоднєше. Літа. І літа, і журба. Мельник похитою головою підводиться. Десь піду я собі до вітряка. Так він же зацвяхований. Хоч біля крил посиджу, хоч їхній скрип почую. А може Данило ще вивільнить вітряк? Ти скажи йому. Скажу, як не доконає його ступач. Не дай Бог. Як тяжко на душі, коли крила мовчать, журно, каже мельник, безнадійно махає рукою і чоломкається з Ярославом. Бо хто знає, що буде завтра, щось воно не теє. І все одно треба йти до крил, які стільки напрацювалися за свій вік і стали сизими від часу та негоди. На дзвінниці тривожно загул дзвін. То старий дзвонар Корній справляв подзвіння по чиїйсь душі. А ступачу повітрякові справив подзвіння. То має він серце, чи замість нього ворушиться там жаба. Залишившись на самоті, Ярослав Гривич дістав з-під лави вербовий кошик з пахучим купальським зіллям, понюхав його і почав розтрушувати по підлозі. Оці трави, чи їхній дух, чи та земля, де росли вони, Навівають на нього різні думки. і Їх стає стільки, що починають проситися в голос. От чого тільки не повигадує природа? І татарські зілля, і чебрець, і м'яту, і лисохвоста, і шелихвоста, і дурні заодно. Поринувши в думи, старий уже не помічає, як на лудку вікна спирається Василь Гарматюк, а за ним пряде вухами вірний кінь. Не геж, і дурня до одного. Але якось дурень у давнину не вмів ні читати, ні писати, і відсиджувався на печі. А теперішній дурень, ох як навчився і читати, і писати, і когось штовхати під бік чи під печінку. Це ж колись пришелепкувати і кричав собі, як хотів, та ніхто й вухом не вів. Тепер же він за крик має зарплату. Раз, командировочні – два, добові – три, преміальні – п'ять. Піднявся дурень у ціні. От аби ліквідувати грамотність дурнів і знову їх з посади на піч, подумати, яку б економію мала держава. «Ви, діду, чогось не тримаєте на привізі слова?» Сумно похитав головою Гарматюк. «Коли ув'яжеш слово, ув'яжеш серце. Чотириногим станеш, не поліз до кишені за відповідю старий. Ти до нашого Данила приїхав?» Заскочив по дорозі. Як він? Погано йому, ой погано стало, відколи виїхав з району товариш Мусульбас. Тепер ступач нашому Данилу печінки переїдає. А він мовчить? Аби ж мовчав, як вріже правду без недомовок, так не знаєш, під який грім попаде. Після цього ступач має роботу, подавати сигнали. Та в Данила одна робота. Поли ми... «Неперероблена стихія, це теж отак ступач говорить, теоретик. Ти ще не вискочив у такі теоретики?» «Поки що ні. Де ж ваша Яринка?» «На лузі з громадільниками. Маємо не дівчину, а віхоть огню. Що то з неї буде, як ще зустріне любов?» Василь одвів обличчя від старого. «Діду, а що таке по вашому любові? Любов – це той солодкий дар, з якого люди роблять гіркість.